Rugăciune pentru botezul cu foc. Aleluia, slavă Tată Tatăl, celestea, iubim și te rugăm. Dăruiește puterea focului ceresc și scutul Duhului Sfânt, care-i arde pe demoni, ca, sem ca sem în slugilor tale, care sunt ca o pară de foc ne făcut, ca să-i alungăm, să-i legăm, să-i ardem pe demoni și toată lucrarea lor cea vicleană, toate sinagogile satanii, toate zâzania, pe care au semănat-o în lume, ca să distrugă creația ta, iar lumea să devină mai bună fiindcă tu toate bunele făcut la început și ca ucinici ai Domnului Iisus Hristos să fie mai vrut. Aleluia slabăție tatăl ceresc să te iubim și te rugăm, dăruieşte-ne puterea focului ceresc ca o sabie de arhanghel și scutul Duhului Sfânt, pentru ca slujba noastră, pentru Domnul Iisus Hristos, să o putem avea. Și lucra. pe toți stelharii de suflete, toți atei, toți mintiții, toate sectele, toate mafiile, toate războaiele, toate desfrânările și tot răul din lume să le putem desfința, iar pe demoni să îi putem lega, certa și alunga, așa cum ucenicii Domnului Isus Hristos putere au avut. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, dăruiești-ne para de foca iubirii tale care arde toate păcatele, ca să-i salvăm pe frații noștri de cea de-a doua moarte. Dăruiești-ne fulgerul Sfintei Cruci, focul rugăciunilor preasfintei născătoare de Dumnezeu, ale tuturor sfinților și puterilor cerești, ca să-i ardem pe demoni, să-i alungăm, să curățim văzduhul și pământul de duhoarea și lucrarea lor cea blestemată, pentru că în slava ta, pe Domnul Iisus Hristos îl putem întâmpina la cea de-a doua a sa, așa cum ucenicii săi în preajma sa au stat și l-au ascultat.